Розділ 34. Дівчина на драконі. На початку нашого протистояння червоним кораблям, ще до того, як хтось у шести герцогствах почав називати це війною, король Шрюд і принц Веріті усвідомили, що завдання, яке вони собі поставили, перевершує їхні сили. Навіть найсильніший скілер не міг сам один відігнати червоні кораблі від наших берегів. Король Шрюд викликав до себе Галана, майстра скілу, і наказав йому створити для веріті групу, що мала допомогти принцеві у його зусиллях. Галан опирався цьому задуму, надто ж коли виявив, що одним із тих, кого він тренуватиме, буде королівський бастард. Майстер скілу заявив, що жоден із представлених йому учнів не гідний вишколу. Та король Шрюд наполягав, кажучи, що він мусить навчити їх якнайкраще. Неохоче погодившись, Галан створив групу, названу його іменем. Невдовзі принц Веріті зрозумів, що група, хоча внутрішньо згуртована, взагалі з ним не працює. До того часу Галан помер, залишивши Оленічий замок без наступника на посаду майстра скіл. У відчаї Веріті шукав інших навчених скіл, що могли б прийти йому на допомогу. Хоча за спокійних літ царювання короля Шируда нових груп не створено. Вереті міркував, що можуть іще жити чоловіки та жінки, треновані у старіших групах. Хіба ж довговічній члені групи не була завжди легендарною. Може, знайшовся б хтось, хто міг би допомогти йому або навчити скілу інших. Але зусилля принца Вереті в цій царині виявилися марними. Ті, кого він на підставі записів та усних свідчень міг розпізнати як скілерів, були мертвими або в таємничий спосіб зникли. Тож принц Веріті мусив вести свою війну самотужки. Перш ніж я встиг натиснути на кеттел, аби вона висловилася ясніше, знамет у Веріті долинув зойк. Ми всі схопилися, але першою до входу в намет підбігла стара. Звідти вискочив блазень, стискаючи лівою долоною праве зап'ястя. Митнувся просто до відразу з водою і занурив у нього руку. Його обличчя скривилося від болю чи страху, а може від того і того разом. Кетл подалася за ним слідом, оглянула йому руку і осудливо похитала головою. «Я ж тебе попереджала! Ану, вийми її з води! Це нічого не дасть! Нічим не допоможе! Стій! Подумай про це! Насправді це і не біль, просто почуття, якого ти досі не знав! Глибоко вдихни! Розслабся! Прийми це! прийми це! Дихай глибоко! Дихай глибоко!» Отак промовляючи, вона тягла блазня за передпліччя, аж доки він не вийняв неохоче долоню з води. Кетл негайно перевернула відро ногою. Загребла розлиту воду кам'яним пилом і щебнем, весь час тримаючи блазня за руку. Я витяг шию, щоб заглянути повз неї. Три перші пальці його правої руки стали на пучках срібними. Він глянув на них і затремтів. Я ніколи досі не бачив блазня таким знервованим. «Це й не змиється, твердо сказала Кетл. «Це не зітреться. Тепер воно з тобою, тож прийми його. Погодься з цим». «Це боляче?» – занепокоєно спитав я. «Не розпитуй його про це!» – грикнула на мене стара. «Не розпитуй його зараз ні про що. Заглянь до короля, фіце Чеверлі, а блазня залиш мені». Через клопоти з блазнем я майже забув про мого короля. Схилився, щоб увійти до номету. Веріті сидів на двох згорнутих покривалах. Намагався зашнурувати одну з моїх сорочок, я здогадався, що Старлінг обнишпарила всі в'юки, доки знайшла для нього чисту сорочку. Мене приголомшило, що він схуд настільки, що аж моя сорочка йому підійшла. «Дозвольте, мій королю», – запропонував я. Він не тільки опустив руку, а ще й відвів їх за спину. «Блазень дуже постраждав», – спитав він мене, доки я змагався з позаплутуваними шнурками. Це прозвучало майже як у мого давнього веріті. Йому просто посрібало пучки трьох пальців, відповів я. Побачив, що Блазинь наготував щітку та ремінець для волосся, я став у веріті за спиною і почав зачісувати йому волосся назад. Він поквапом склав руки на грудях. Частина сивини у його волоссі була кам'яним пилом, але не вся. Його вояцький хвіст був тепер сірими з чорними пасмами та жорстким, як кінська грива. Я довго і старанно його пригладжував. Зав'язавши ремінця, спитав. На що схоже це відчуття? Це? – спитав він, здійнявши руки і стріпнувши пальцями. О, як скіл, тільки сильніше. І на моїх руках та долонях. Як я зрозумів, Верітів вважав, що відповів на моє запитання. Навіщо ви це зробили? – спитав я. Ну, щоб працювати з каменем, знаєш. Коли ця сила на моїх руках, камінь мусить підкоритися скілу. Незвичайний камінь. Як бакійське каміння правди, знаєш його? Тільки там він не такий чистий, як тут. Звичайно, руки кепські знаряддя для обробки каменю. Та коли вже відсичеш усе й зайве, аж до місця, де чекає дракон, то можеш розбудити його своїм дотиком. Я веду рукою по каменю і нагадую йому про дракона. А все, що не є драконом, відпадає уламками і осколками. Звичайно, дуже повільно. Зайняло мені весь день, щоб відслонити його в очі. Розумію. Розгублено пробурмотів я. Не знав, чи вірити йому, чи він збожеволів. Він підвівся, наскільки це було можливо в низькому наметі. «Кедрікін сердиться на мене?» – спитав зненацька. «Мілорде королю, не моя річ говорити». «Веріті», – втомлено урвав він мене. «Називай мене Веріті і на ласкаву Еду відповідай на запитання, Фіце. Це так скидалося на того давнього Веріті, що я його не обійняв. Натомість сказав, «Не знаю, чи вона сердиться, та їй завдано тяжкого болю. Вона здолала довгу і втомливу дорогу, шукала вас, несучи страшні вісті. А вам, здається, до цього байдуже». «Не байдуже, коли я про це думаю», – серйозно промовив він. «І коли думаю, тужу. Але стільки є речей, про які я мушу думати, а не можу думати про все в одночас. Віття, я знав, коли помер наш син. Як же я міг не знати?» Його, і все, що тоді відчував, я вклав у дракона. Він поволі вийшов геть, а я покинув намет слідом за ним. Назовні він випростався, утім, його плечі так і зосталися схиленими. Виріті був тепер старим чоловіком, якимись робом, значно старшим за Чейда. Я не розумів цього, але знав, що це правда. Зачувши його кроки, Кетрікін підвела погляд. Знову зиркнула у вогонь, тоді майже неохоче встала, вивільнившись від сонного вовка. Кеттл і Старлінг перев'язували балазнові пальці смужками тканини. Веріті підійшов просто, до Кетрікін став поруч із нею. «Моя королева», – прорік він поважно, – «якби я міг, обійняв би тебе. Та сама бачиш, що мій дотик…» Він указав на блазня, залишив цю фразу недомовленою. Я бачив її вираз обличчя, коли вона розповідала Веріті про народження мертвої дитини. Очікував, що вона відвернеться від нього, завдасть йому болю, як він завдав їй. Та серце Кітрікін було більшим за таку помсту. «Ох, мій! промовила вона. Голос її ламався на цих словах. Вереті широко розвів посріблені руки, а вона підійшла до нього, обійняла. Схилив сиву голову до загрубілого золота її волосся та не міг дозволити собі торкнутися її рукою. Відвернув від неї посріблену щоку. Хрипким і зламаним голосом спитав. «Ти дала йому ім'я, нашому синові. «Я назвала його зазвичайом вашої землі». Кетрікін глибоко вдихнула. Слова були такими тихими, що я ледь їх почув. «Сакріфайс. Жартовний». Прошепотіла. Припала до нього, а я побачив, як його худі плечі здригаються від хлипання. «Фіце!» – засичала до мене Кеттл. Я озирнувся і побачив, що вона грізно на мене дивиться. «Залиш їх самих!» – прошепотіла. «Знайди собі якесь діло!» Принеси блазнові тарілку. Я і справді на них витріщався. Відвернувся засоромлений цим та водночас радий, що побачив їхні обійми, хай навіть сумні. Послухався Кетл, взявши за одно їжі із собою. Відніс тарілку блазнові. Той сидів гойдуючи ушкоджену руку на колінах, коли я сів поруч із ним, підвів голову. «Воно нічим не стирається», – забідкався. «Чого воно прилипло до моїх пальців?» «Не знаю». «Бо ти живий!» Коротко відповіла Кетл. Сіла навпроти нас, наче ми не могли обійтися без нагляду. Веріті сказав мені, що завдяки скилу може формувати камінь пальцями. Розповів я їй. Чи твій язик прикріплено посередині, що він тіліпається з обох кінців? Забагато говориш. Вилейла мене Кетл. Може, я не говорив би забагато, якби ви сказали трохи більше? Кинув я. Камінь не живий. Старак зіркнула на мене. Ти це знаєш, так? То навіщо нам розмовляти, якщо ти і так усе знаєш? накинулася на їжу, наче та була її особистим ворогом. До нас приєдналася Старлінг. Сіла біля мене з тарілкою на колінах і сказала Не розумію, що це за срібло на його руках? Що це таке? Коли Кетл прошила її грізним поглядом, блазень пирснув у свою тарілку, як негречна дитина, та мене вже втомили ухильні висловлювання старої. І що ж ти відчуваєш? поцікавився я у блазня. Він подивився вниз на свої перев'язані пальці. Це не біль. Вони дуже вразливі. Я відчуваю сплетінні не ток у перев'язці. Його очі задивилися кудись у далечінь. Він усміхнувся. Бачу чоловіка, що її зіткав. Жінко, що виприла нитки. Овець на схилі пагорба дощ, який падав на їхню грубу вовну. Траву, яку вони їли. Вовна з трави, фіце. Сорочку зіткано з трави. Ні, це ще не все. Грунт чорний та родючий і... «Припини!» – суворо промовила Кетл, сердито повернулася в мій бік. «І припини його випитувати, Фіце, якщо не хочеш, щоб він зайшов далеко і загубився назавжди!» Різко штурхнула блазня. «Їж свою страву!» «Звідки ви стільки знаєте про скіл?» – зненацька спитала її Старлінг. «І ти туди ж!» – гнівно заявила Кеттл. «Чи вже немає нічого особистого?» «Між нами небагато!» Відповів блазень, але не дивився на стару. Пильно стежив за Кетрікін. Вона набирала їжу для себе та Вереті, а її обличчя все ще було опухлим від плачу. Поношений, поплямлене вбрання, загрубіле волосся, обітрені руки, і ця проста турбота про свого чоловіка могли б надати їй буденного жіночого вигляду. Та я дивився на неї і бачив, можливо, найсильнішу королеву, яку будь-коли знав Оленічий замок. Я помітив, як Веріті злегка скривився, беручи її з рук просту дерев'яну миску та ложку. Намить заплющив очі, змагаючись із тегарем історії цього приладдя. Надав обличчю звичайного виразу, зачерпнув душинини, вклав до рота. Навіть на іншому кінці табору я відчув, як у нього раптово пробудився голод. Не лише без гарячої страви обходився він довгий час, а без поживнішої їжі взагалі. Тяжко вдихнув і почав їсти, наче виголоднілий вовк. Кетл пильно на нього дивилася. На її обличчі з'явився жалісливий вираз. «О, ні. У нас зосталося дуже мало особисто, сумно сказала вона. «Що швидше ми відвеземо його назад до Джампі, то швидше він одуже, заспокійливо промовила Старлінг. «Як вважаєте, нам слід рушати завтра чи дати йому кілька днів, щоб попоїв перепочив і відновив сили?» «Ми не заберемо його назад до Джампі», – заперечила Кетл із ноткою суму в голосі. Він почав свого дракона. Не зможе його полишити. Спокійно глянула на нас. Єдине, що ми можемо тепер для нього зробити, це зостатися тут і допомогти йому закінчити його діло. То червоні кораблі нищать вогнем усе узбережжя шести герцогств, фера узбирається нападати на гори, а ми тим часом мусимо зоставатися тут і допомагати королю висікати дракона? Недовірливо перепитала Старлінг. А вже ж! Якщо ми хочемо врятувати шість герцогств і гори, мусимо зробити саме так. А тепер даруйте мені. Думаю, слід приготувати ще трохи м'яса. Судячи з вигляду нашого короля, це піде йому на користь. Я відставив порожню тарілку. Краще приготувати його все, за такою погоди, воно швидко зіпсується. Недоладно промовив я. Наступну годину я провів, розрізаючи свинячу тушу на шматки, які можна в'ялити над вогнищем цілу ніч. Ніч прокинувся і допомагав позбуватися решток, аж доки йому не роздулося черево. Кетрікін та Веріті сиділи тихо розмовляючи. Я намагався не підглядати за ними, а втім помічав, як його погляд часто переходить від неї до помосту, де височив його дракон. Низьке рукотання його голосу було невпевненим і часто завмирало, доки не лунало нове запитання Кетрікін. Блазень розважався, торкаючи своїми скіл пальцями різні речі – миску, ніж, тканину сорочки – на сувору гримасу кетл відповів лагідною усмішкою. «Я обережний», – запевнив він їй. «Ти, гадки, не маєш як це – бути обережним», – дорікнула стара. «Не збагнеш, що збився зі шляху, коли не заблукаєш цілковито». Вона підвелася, буркітливо покинула нашу різницьку справу і наполягла, що наново перев'яже йому пальці. Тоді разом зі Старлінг пішла назбирати ще дров для вогнища. Вовк зі стогоном встав і подався за ними. Кетрікін провела Вереті до його намету. Замить з'явилася знову і перейшла до більшого намету. Винесла звідти свою постіль. Побачила, як мехцем михцем я на неї глянув, і на мій сором зазирнула прямісінько в моїй вічі. «Я забрала довгі рукавиці з твого клонка Фіце», – спокійно сказала мені. Тоді вона приєдналася до Вереті в меншому наметі. Ми з блазнем дивилися на все, що завгодно, тільки не один на одного. Я повернувся до краєння м'яса. Вже втомився від цього. Зненацька свинина запахла мені радше як щось мертве, ніж як свіже м'ясо. Рукави аж по ліхті заляпали липка кров, поношені манжети сорочки просякли нею наскрізь. Та я витривало робив своє. блазен сів поруч зі мною навпочебки. «Коли мої пальці ковзнули по руці Веріті, я його пізнав», – сказав він несподівано. «Збагнув, що він король, гідний, аби я став його послідовником». «Так само гідний, як його батько перед ним. Знаю, що він замислив», – додав притишеним голосом. «Спершу це було важко осягнути, але я сидів і думав. Воно пасує до мого видіння про Ріелдера». «Я здригнувся, аж ніяк не від холоду». «Що?» – спитав я його з натиском. «Дракони – це старішини», – тихо промовив блазень, але Веріті не зміг їх розбудити тож висікає власного дракона і, закінчивши, розбудить його і тоді рушить на битву з червоними кораблями. Сам. Сам. Це слово мене приголомшило. Знову веріті збирається самотньо змагатися з червоними кораблями, але зосталося ще багато, чого я в допуття не зрозумів. «Усі старішини були драконами?» – спитав я. Подумки, я повернувся до всіх фантастичних старішин, яких бачив, мальованих і тканих, Деякі з них скидалися на драконів, але... Ні, старішини є драконами. Оті скульптури в кам'яному саду – це і є старішини. Свого часу король Вайздом спромігся змусити їх прокинутися, здійнятися в повітря і змагатися за його справу. Для нього вони ожили, та тепер або надто глибоко заснули, або вже мертві. Веріті витратив більшість часу і сил усіма можливими способами, намагаючись їх розбудити. Коли ж не зумів цього, вирішив, що мусить створити власного старішину, оживити його і використати для бою проти червоних кораблів. Я сидів приголомшений. Подумав про віджиття, яке ми з вовком відчули, пробираючись між каменями драконячого саду. З раптовим болем згадав дівчину на драконі в цій каменярні муку, що приховувалася в її статуї. Живий камінь, ув'язнений, позбавлений можливості злетіти. Я здригнувся. Це був інший різновид таємниці в підземеллях. — Як це робиться? — блазень хитнув головою. — Не знаю. І не думаю, що і Веріті знає. Діє методом спроби помилок на осліп і навпомоцки. Формує камінь і передає йому свої спогади. А коли це закінчить, дракона живе. Так я здогадуюсь. — Ти сам себе чуєш? — спитав я його. — Камінь постане і захистить шість герцогств від червоних кораблів. А як же реголові війська і прикордонні сутички з гірським королівством? Дракон упориться з цим? Всередині мене повільно наростав гнів. Навіщо ми здолали весь цей шлях? Заради казочки, в яку й дитини не повірить? Блазен наче образився. Вір чи ні, твоя річ. Я знаю тільки те, що верить і віритися це. І якщо не помиляюся, Кетл теж. Чого б їй інакше наполягати, щоб ми тут залишилися і допомагали верити і завершити дракона? Якийсь час я обмірковував це. Тоді спитав «Твій сон про ріелдерового дракона. Що ти з нього пам'ятаєш?» Він безпорадно знизав плечима. «Переважно почуття з ним пов'язані. Мене переповнювали наснаги і радість, бо я не тільки оголосив прибуття ріелдерового дракона, а він ще пообіцяв, що бізьми мене політати. Знаєш, я почувався так, наче був трохи в нього закоханий. Такий різновид піднесеного настрою, але...» Він завагався. «Не можу згадати, у кого я був закоханий. У Ріелдера чи у його дракона? В моєму видінні вони змішалися, так я думаю. Тяжко згадувати сни. Їх треба піймати, тільки прокинешся і швидко повторити про себе, щоб закарбувати у пам'яті деталі, інакше вони швидко розвіються». «Але у твоєму сні кам'яний дракон літав?» «Я оголосив прибуття дракона і знав, що літатиму на ньому. А як це буде, того я не побачив». «То, може, це не має нічого спільного з тим, що робить Верті? Може, за тих часів, які ти побачив, у видінні існували справжні дракони з плоті та крові?» Блазен здивовано на мене глянув. «Ти не віриш, що тепер існують справжні дракони?» «Я ніколи жодного не бачив». «У місті», – тихо зауважив він. «Це було видіння з інших часів, а ти сказав тепер». Він наблизив до вогню свою бліду руку. «Думаю, це так, як зі створінням мого роду». Вони рідкісні, але не міфічні. До того ж, якби не було драконів із плоті і крові та вогню, то звідки взялася б ідея цих кам'яних скульптур? Я втомлено хитнув головою. Наша розмова ходить по колу. Годі з мене загадок, здогадів і вірувань. Хочу знати, що я справжнім. Хочу знати, навіщо ми пройшли весь цей шлях і що мусимо зробити. Але Блазин не знав, що на це відповісти». Коли Кетл і Старинг повернулися з дровами, він допоміг мені розкласти багаття і прилаштувати м'ясо так, щоб жар вогню витупив із нього жир. М'ясо, яке ми змогли приготувати, загорнули в свинячу шкуру і відклали в бік. М'ясо, яке ми не змогли приготувати, загорнули в свинячу шкуру та відклали в бік. Там була вже чимала купа костей і решток, нічнооки, хоч як наївся, досі, сів там і взявся гризти кістку ноги. Я здогадувався, що він устиг уже відригнути частину вмісту свого живота. «М'яса багато набуває», – задоволено сказав він мені. Я кілька разів намагався розговорити кетел, але чомусь це щоразу зводилося до лекції, як я тепер мушу пильнувати блазня. Його слід захищати не лише від регалової групи, а й від скіл притягання предметів, що можуть змусити його думки блукати. З цієї причини стара бажала, аби ми з ним відбували варто разом. Наполягала, щоб блазень спав на спині, а пальці його мають бути скоровані вгору і нічого не торкатися. Оскільки він зазвичай спав, зібгавшись клубочком, це не вельми його потішило. Та врешті ми якось уклалися на ніч. Я мав стати на варту за кілька годин до світанку. Але було ще надто рано, коли вовк підступив до мене, віпхнув носа мені в під і штовхав мене, доки я не розплющив очі. «Що?» – втомлено зажадав я. «Кетрикін пішла сама плачучи». Я сумнівався, чи потрібне їй моє товариство, та сумнівався теж, чи варто їй бути самій. Безшумно підвівся, слідом за вовком вийшов з намету. Назовні біля вогнища сиділа Кетл, невтішно штрикаючи м'ясо. Я знав, що вона, напевно, бачила, як королева пішла, тож не прикидався. «Іду шукати Кетрікін». «Мабуть, це добра гадка», – тихо промовила вона. «Сказали мені, що хоче глянути на його дракона, але її надто довго нема». Не було потреби більше про це розмовляти. Нічне оке, упевнено, потрюхав від вогнища, і я пішов слідом за ним. Але він повів мене не до дракона веріті, а назад через каменярню. Місячне світло було скупим, та й те, здавалося, поглинали чорні кам'яні блоки. Тіні начебто падали в різних напрямках, змінюючи перспективу. Мені довелося зберігати обережність, ідучи за вовком, і це зробило дорогу дуже довгою. По моїй шкірі пробігли мурашки, коли я зрозумів, що ми йдемо в напрямку колонни, проте знайшли королеву раніше. Нерухомо, мов сама була каменем, стояла біля дівчини на драконі. Вибралася на кам'яний блок, який ув'язнив дракона, і простягла руку, поклавши її на ногу дівчини. При світлі місяця здавалося, що кам'яні очі дівчини дивляться вниз на неї. Світло виблискувало сріблом на кам'яній сльозі. Сяїло на сльозах, що пливли по обличчі Кетрікін. Нічнокий легко вистрибнув на підвищення і тихенько засхавчав і припав головою до ноги королеви. Шш. неголосно промовила вона. «Слухай, чуєш її плач? Я чую!» Я не сумнівався в цьому, бо чув, як вона сягає вітом сильніше, ніж я досі бачив у неї. «Міледі, тихо звався я!» Вона вражено здригнулася, затулила вуста долоною і обернулася до мене. «Даруйте, я не хотів вас налякати, але вам не слід бути тут самій. Кетл боїться, що реголова група досі може становити загрозу, а ми недалеко від колони». Кетрікін гірко посміхнулася. Хай де б я була, я однакова сама. Та й не може мені спасти на думку, що вони могли б зробити зі мною гіршого за те, що я зробила з собою сама». «Це лише тому, що ви не знаєте їх так добре, як я». «Прошу, моя королева, повертайтеся зі мною до табору». Кетрікін ворухнулася, і я подумав, що вона от-от спуститься до мене. Натомість вона сіла, сперлася спиною об дракона. Я відчував вітом, як страждання дракона-дівчини луною повторюються в ній. «Я ж тільки хотіла полежати поруч із ним», – тихо промовила вона. «Обійняти його та побути в його обіймах, у його обіймах, Фіце. Почуватися не в безпеці». Знаю, що ніхто з нас не в безпеці та почуватися цінованою, коханою. Я не очікувала більшого, але він не зробив цього. Сказав, що не може мене торкнутися, що не сміє торкнутися нікого живого, крім свого дракона. Вона повернула голову вбік. Навіть сховавши руки і долоні в рукавиці, він не торкався мене. Несподівано для самого себе я виліз на поміст, узяв Кетрікін за плечі і допоміг підвестися. Він зробив би це, як би міг, сказав їй. Я знаю. «Зробив би, якби міг». Вона здійняла руки, затулила долонями обличчя, і безмовні сльози зненацька перетворилися на ридання. Говорила, плачучи. «Ти, твій скіл і його, ти так легко кажеш про те, що він почуває, про любов. Але я, я цього не маю. Я тільки, я мушу це відчути, Фіце, мушу відчути його, мушу відчути його обійми, мушу бути біля нього, вірити, що він мене кохає». «Як я його кохаю! Після того, як стільки разів його підвела, як я можу повірити, коли він удикає навіть?» Я охопив її руками, поклав її голову собі на плече, а нічне притулився до нас обох і тихо заскавлив. «Він вас кохає», – запевнив я. «Кохає, але доля наклала на вас обох цей тягар. Немає іншого виходу». «Жартовний», – видихнула Кетрікін. «А я не знав, чи це ім'я дитини, чи опис її життя». Вона далі плакала, а я підтримував її, заспокійлив, огладив її волосся, шепотів, що все буде добре, що одного дня все буде добре, для них настане життя, коли все це закінчиться, і будуть діти, які зростатимуть у безпеці від червоних кораблів та лихих реголових амбіцій. З часом відчув, що вона заспокоїлася, усвідомив тоді, що промовляв до неї не тільки словами, а й вітом. Мої почуття до неї змішалися з вовчими і поєднали нас. Це був зв'язок ніжніший за той, як ідеї скіл – Тепліший і природніший. Я тримав її у своєму серці, як у своїх обіймах. Нічнокій притисся до неї запевняв, що завжди її стерегтиме. Що його здобич і її здобич. Що їй не слід боятися нікого з зубами, бо ми були з граєю і завжди будемо. Це вона врешті розірвала наші обійми. Тяжко зітхнула наостанок і відступила від мене. Здійняла руку, розмазуючи вологу по щоках. О, Віце. Просто й сумно промовила Кетрікін. І це все. Я стояв, нерухомо, відчуваючи холод від окремлення, що прийшло на зміну часу, коли ми були разом. Зненацька мене пронизав напад гострого болю, а тоді дрижання страху, коли я зрозумів джерело цього болю. Дівчина на драконі поділяла наші обійми, а наша близькість ненадовго втамувала її від страждання. Зараз, коли ми розділилися, далеке й холодне голосіння каменю здійнялося знову, ще голосніше і сильніше. Я спробував зіскочити з помосту але ледь не впав. Чомусь це єднання витягло з мене з сили. Це було моторошно, але я приховав свою тривогу, мовчки супроводжуючи Кетрікін назад до табору. Я прийшов саме вчасно, аби замінити кеттел на варті. Вони з Кетрікін пішли спати, пообіцявши вислати блазня, щоб він вартував зі мною. Вовк поглядом попрохав у мене пробачення, а тоді подався за королевою до намету. Я запевнив його, що схвалюється. Невдовзі вийшов блазень, лівою рукою потираючи очі, а праву, злегка зігнуту, притиснувши до грудей. Сів на камінь навпроти мене. Я саме оглядав м'ясо, визнаючи, які шматки слід перевернути. Якийсь час він мовчки дивився на мене. Тоді схилився і правою рукою підняв суху гілку з купи дров. Я знав, що мав би його вилаяти, натомість дивився, зацікавлений, як і він. Трохи потримавши гілку, блазень вкинув її до вогню і випростався. «Спокійний і любий дерево», – сказав він мені. «Росло років сорок, взимку, влітку, і за штормів та доброї погоди, а раніше його, як горіх, породили інше дерево. І так нитка тягнеться в минуле, глибше і глибше. Не думаю, що мені слід боятися природних речей, а лише тих, що створені людиною. Тоді нитки розбігаються, та думаю, що дерева приємні на дотик». Кетл сказала, що ти не повинен торкатися живих істот. Нагадав я йому, як була куча дитини. дитині. Кетл, не доведеться з цим жити, а мені так. Мушу виявити обмеження, які це на мене накладає. Чим швидше довідаюся, що можу зробити правою рукою, а що ні, тим краще. Блазень лукаво посміхнувся і промовистим жестом вказав на себе. Я хитнув головою, але не зміг утримати сміху. Він засміявся разом зі мною. А віце, Тихо промовив він за мить. «Ти не знаєш, скільки значить для мене те, що я досі можу тебе розсмішити. Якщо зможу спонукати тебе до сміху, то зможу сміятися і сам». «Дивно, що ти взагалі ще можеш жартувати», – відповів я. «Якщо маєш вибір плакати чи сміятися, чому би не сміятися?» – зауважив він. «Я чув, як ти виходив з намету раніше. Тоді, коли тебе не було, відчував частку того, що відбулося. Куди ти ходив? Я багато не зрозумів». Я помовчав, подумав. «Скіл зв'язок між нами наростає, замість слабнути. Не думаю, що це добре». «Ільфійської кори більше немає. Я випив останню два дні тому. На добре чи не зле, але так воно вже є. А тепер поясни мені, що трапилося». Я не бачив сенсу відмагатися, тож спробував пояснити йому. Блазень кілька разів перебивав мене за питаннями, а я далеко не на всі зумів відповісти. Вирішивши, що зрозумів усе настільки, наскільки це взагалі можна було виразити словами, він усміхнувся. «Пішли глянемо на цю дівчину на драконі», – запропонував. «Навіщо?» – обережно спитав я. Він підняв праву руку і тріпнув на мене срібними пучками, здійнявши одну брову. «Ні», – твердо заперечив я. «Злякався?» – кульнув він мене. «Ми тут на варті», – суворо нагадав я. «То підеш зі мною завтра?» – погодився він. «Це нерозумно, блазню. Хто знає, як це на тебе вплине?» «І я не знаю. Та саме тому я й хочу довідатися. До того ж. Який сенс, блазнаві, бути розумним?» «Ні». «Тож доведеться мені йти самому». Вдавано зітхнув він. Я й не піддався і не заковтнув приманки. Замить він спитав мене. «Скільки ти знаєш про Кетл такого, чого не знаю я?» Я в замішанні глянув на нього. «Приблизно стільки ж, скільки знаю про тебе такого, чого не знає вона». А, добре сказано, наче мені з язика зняв», – похвалив він, а далі запитав таке. «Тебе не дивує, що реглова група не спробувала напасти на нас знову?» «Ти навмисно обрав цю ніч, щоб ставити недоречне запитання?» – зажадав я. «Останнім часом у мене інших нема». «Я принаймні смію сподіватися, що кардова смерть їх ослабила. Втрата члена групи мусить бути великим шоком для решти. Майже так само тяжким, як і втрата тварини по братим «А чого ти боїшся?» – натискав Блазий. Це було запитання, якого я намагався уникати. «Чого я боюся?» «Звичайно, найгіршого. Боюся, що вони якимось чином нагромаджують проти нас більшу силу, аби врівноважити потугу веріті. А може ставлять на нас пастку. Боюся, що вони використають свій скіл, аби розшукати молі. Це останнє я додав з великою нехіттю. Вже й сама думка ввіщувала невдачу, а говорити про це вголос тим паче». А ти не можеш якось перестарігти її з кілом? Наче це ніколи не спадало мені на думку. Не зумію це зробити, не видавши її. Я ніколи не міг дістатися з кілом Баріча. Часом можу їх побачити, але ніколи не міг зробити так, щоб вони мене відчули. Боюся, що навіть одного такого зусилля вистачить, аби реглава група виявила її. Він може знати про неї, але не знає, де вона. Ти казав, що цього не знає навіть Чейд. Реглові не бракує місць, що вимагають його війської уваги. «Бак далеко від Феру, а через червоні кораблі там постійний хаос. Напевне, не пошле туди солдатів заради однієї дівчини». «Одної дівчини та дитини провісників», – серйозно нагадав мені Блазень. «Фіце, кажу це не щоб тебе засмутити, а лише щоб застерегти. Я відчув його гнів на собі. Того вечора, коли мене мене піймали». Він ковтнув. Його очі задивились кудись далеко. «Я так намагався забути про це». Якщо, бодай, торкаюся цих спогадів, вони клекочуть і плають у мені, наче отрута, якої я не можу позбутися. Я відчував регало у власному єстві. ненависть до тебе гризе його, як черви гниле м'ясо. Він хитнув головою. Ці спогади, вочевидь, були для нього болісними. Це безумець. Приписує тобі кожен лихий замір, який тільки може собі уявити. На твій від дивиться з огидою та жахом. Не може зрозуміти, що всі твої вчинки зроблені заради веріті. На його думку, ти відколи прибув до Оленічого замку, присвятив усе життя, щоб йому шкодити. Він вважає, що ти і Веріті вирушили в гори не для того, щоб розбудити старішин, а щоб знайти якусь скарбницю скілу чи сили та використати її проти нього. Тому він і звернув сюди всі свої ресурси і рішучість. Я слухав блазня, відчуваючи щось на кшталт холодного жаху. Його очі прибрали виразу, як у людини, що згадує тортури. «Чого ти раніше нічого не казав про це?» Лагідно спитав я, коли він зупинився, щоб перевести подих. Шкіра на його передпліччі стала, мов, гусяча. Він відвів від мене погляд. «Це не така річ, щоб згадувати її з приємністю». Блазень легенько здригнувся. «Вони ввірвалися у мої думки, наче злі свавільні діти, які розбивають те, чого не можуть зрозуміти. Я нічого не міг приховати від них, але вони зовсім не цікавилися мною. Вважали мене чимось нікчемнішим, ніж собака». «Лютували, виявивши, що це я, а не ти. Ледь мене не знищили, бо я не був тобою. Тоді міркували, як використати мене проти тебе». Він закашлявся. «Якби не накотилася та хвиля скілу...» Я почувався неначе сам Чейд, тихо промовивши. «А зараз я поверну це проти них. Вони не могли тебе тримати, не відкривши тобі багато чого про себе. Прошу, наскільки можеш, повернися по в той час і розкажи мені, що зумієш згадати». Ти не просив би мене, якби знав, про що просиш. Я думаю, що знаю, але не сказав цього. Замовк, щоб він зміг це обдумати в тиші. Небо вже посіріло перед світанком, а я саме повернувся з обходу нашого табору, коли він заговорив знову. Існували книги скілу, про які ти не знаєш. Книги та сувої, які Галан забрав із кімнат Солісіті, коли вона помирала. Відомості, що в них містилися, були призначені тільки для майстрів скілу, а деякі навіть замкнені на хитрі замки. Гален мав багато років, щоб відімкнути ці замки. Знаєш, замок лише допомагає чесній людині зостатися чесною. Гален знайшов там багато речей, яких не розумів. Та були там і списки всіх, хто пройшов вишкіл з кілу. Гален розшукав, кого міг, і розпитав їх. Тоді прибрав усіх, щоб інші не поставили їм таких запитань. Гален багато чого знайшов у тих сувоях. Як можна жити довго і тішитися добрим здоров'ям. Як завдавати скілом болю, навіть не торкаючись людини. Але в найдавніших сувоях знайшов згадки про величезну потугу, яка чекає в горах сильного скіллера. Якби Регал зумів підпорядкувати себе гірське королівство, здобув би владу, якій ніхто би не міг протистояти. З цією метою добився руки Кетрікін для Веріті, хоча й на думці не мав, що вона справді стала його нареченою. Хотів після смерті Вереті сам замість брата забрати її собі. І її, і її спадок. «Не розумію», – обережно сказав я. «У горах є бурштин, хутро». «Ні, ні», – блазень хитнув головою. «Це не те. Галан не відкрив регалові всієї правди, бо тоді не мав би влади над зведеним братом. Але можеш бути певним, що після Галанової смерті Регал негайно здобув ті книги та сувої і почав їх вивчати. Він не знавець древніх мов, але боявся просити допомоги в інших, щоб вони не відкрили таємниці першими. Та врешті йому вдалося їх зрозуміти, і тоді він жахнувся». Напередодні Радо відправив Вереті в гори, щоб той загинув там у якомусь дурному поході, а остаточно зрозумів, що влада, яку шукав для нього Галин, це влада над старішинами. Негайно вирішив, що Вереті виступив у змову з тобою, аби здобути цю владу собі. Як він посмів намагатися вкрасти скарб, якщо Регал стільки напрацювався, аби цей скарб здобути? Як посмів ошукати так Регала, пошивши його в дурні? Блазин слабко усміхнувся. Він вважає, що панування над старішинами – це його природжене право. А ти хочеш це в нього вкрасти. Він не сумнівається, що, намагаючись убити тебе, просто відновлює справедливість. Я сидів сам собі киваючи головою. Всі шматочки мозаїки сходилися. Кожен із них. Ті прогалини, які були в моєму розумінні реголових мотивів, зімкнулися, виявивши мені моторошний образ. Я знав, що він дуже амбітний. Знав також, що він боїться і підозрює всіх і все, кого не може контролювати. Я був для нього подвійно небезпечним. Суперником у змаганні за прихильність його батька, а ще й наділеним дивним відталантом, якого він не міг ані зрозуміти, ані знищити. Для Регала будь-хто на світі був знаряддям або загрозою. А всі загрози слід усунути. Він, здається, ніколи не здогадувався, усе, що я від нього хочу, це щоб мені дали спокій.